z gosti, uh, lutili kritične obravnave bolonske reforme. goste je današnje okrugle mize, verjamem, da jih sicer ni potrebno posebej predstavljati, pa vseeno. Um, moje skrajni levi, dr. Slavko Gabar, predavatelj na pedagoški fakulteti, bivši minister za šolstvo, znanost in šport, trenutno je član odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj, ter deluje kot nepovezani poslanec v državnem zboru. Potem tukaj ob meni na levi strani Doktor Aston Močnik je sociolog, predava na filozofski fakulteti, je tudi član foruma za levico, nekdanji kolumnist Ladine in pa politični aktivist. In pa tukaj ob meni na desni, doktor Jožen Mencinger, pravnik in ekonomist, predava na pravni fakulteti. Med leti 1998 in 2005 je bil rektor Univerze v Ljubljani. Deloval je tudi kot minister za gospodarstvo in bil podpredsednik vlade Republike Slovenije. Od leta 1995 je tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Razpravo bom vodil bo Urban sedaj pa vsebine. Današnja okrogla miza nikakor ni prva na to temo. O bolonski reformi se danes relativno veliko govori in piše. Včinoma se organizatorji in avtori osredotočajo zgolj na posamezne elemente, ki jih prinaša bolonja. Na te okrogli mizi pa bom skušali zadevo obravnavati nekoliko drugače. Pogledati želimo v preteklost v čas pred sprejemanjem bolonske deklaracije, ko je bila slovenska politika glede te sumljivo enotne. Ob odsotnosti vsakačne kritične presoje razen strani uh, dela stroke se je zdelo, ko da sam evropski zbor te pobude zadostuje za njeno legitimacijo. Reforma namreč nam kljub temu, da pomeni globoko in delnosežno preobrazbo visokšolskega sistema, ni bila v zadovoljivi meri predstavljena širši javnosti, niti niso bile predstavljene kakšne morebitne alternative. Nikakor pa naš pogled ne bo operjen le nazaj oziroma v preteklost. Nasprotno, bolonski reformi se bomo posvetili zapoštevanjem aktualnega družbeno-političnega konteksta in trendov na področju visokega šolstva, ki jih je včasih težko ločiti od novosti, ki jih ovaja bolonska reforma. Ta namreč na, podre na področju visokega šolstva prenaša tržne mehanizme iz gospodarstva in v neoliberalni maniri govorijo o fleksibilnosti ter učinkovitosti. Poradnost postavlja nad modrost, pridobivanje viščin pa nad pridobivanje znanja. S teorijo ravnako z robotijo jim in namenja klavrno vlogo življenja na robu visokošolskega prostora in družbe. Zdi se, kot da se je univerza naenkrat transformirala v podjetje, v tovarno kadro. Ta univerza tovarna pa ima eno pomembno izjemo. Njeni produkti, torej študenti, so konkurenci podvrženi že med samim procesom produkcije, k sedičnemu individualizmu so spodbojeni še preden pridejo na trg. Odnosi med študenti so depersonalizirani in dehumanizirani, biti morajo mehanični, da bi zagotovili nemoten tek tekočega trgu. Z novimi oblikami dela, ki zmanjšujejo število klasičnih predavanj in namesto tega študentove obremenitve predstavljajo na dom in prosti čas, se dogaja atomizacija družbe Par excellence. Ta bizarna oblika outsourcinga fakulteta kot nekdanji hram modlosti, preobraža v nekakšen ekvivalent restauraciji s hitro hrano. Podaja hitro pogreto, fragmentirano in brez okusno znanje, saj kritična začimba očitno preprečuje za okus trga. Toliko zauri s razmislekov v tega dogodka, zdaj pa pridemo kar na vprašanje za naše goste. Na koncu razpravi bo seveda uh, tudi čas za vprašanje iz publike. Torej, za začetek se dotknimo primerjave med bolonsko reformo in reformo usmerjenega izobraževanja, ki je bila upeljena na področju srednjega šolstva v začetku 80-ih let. Tako kot bolonja je podarjala specializacijo, praktično usmeritev in takojšno zaposljivost. Pri strokovni javnosti in pedagogih ni, ni imela podpore, ker ni prinesla pričakovanih rezultatov in je bila upeljena tudi reforma reforme. Vprašanje, ki se na tem mestu zastavlja in ki ga vzemimo za izhodišče razprave je, Ali ni bolonska reforma zgolj usmerjeno izobraževanje na področju visokega šolstva oziroma, ali je šel osev z njo drugični let? Pa vedemo, če začelim kar z vano? No, no, prav doprav, doprav, zvoj ne bi dodal cismu, kar je izdele zelo že pomenem, ker se z vsem strinja. Jaz sem znam, nasprotnik bolonske reforme v čas, ker se ga tiče teh starih primerjav. Eno od razlogov so bile ravno se primerjave, o katerih se govori. Ja, jaz pa mislim, da je boljonska reforma še nekaj slavška in ki sicer gre za kombinacijo skupnih jedr usmerenega izobraževanja in tvorstopenskega študija. Ja, jaz imam predvsem tri razloge, zakaj sem bil nasprotnik. Prvič razlog je bil, da nisem omkoli dobil pametnega odgovora na vprašanje, ki sem jih postavil kjerkoli na različnih rektorskih formor in tako naprej. vprašanja so bile recimo povezava med študijem, pa raziskavami zaposljivost po prvi stopni, potem struktura, študija in tako naprej. Vse to izhaja iz nekih izkušenj, ki sem jih jaz imel 47 let nazaj, ko sem se upišel na pravno fakulteto, takrat so uvedli stopinski študij. Takrat so rekli, da so družbene potrebe po stopinskem študiju. Po dveh letih je nekdo umrl, teh mojih kolegov, za drug smo se pa upisali na drugo stopno. Strukturo študija so popolnoma pokvarili. Zelo rad navajam nek primer, takrat je bil en zmen učbenik profesora Andrašja Zagreba no, v mednarodnem pravu in na prvi stopnji so nam vločili, ktere stavke, moramo predvrati na drugi stopnji, ali bi pa najprej prebrati preostale stavke z knjige. Če je šel pred 20 letih nadnarodnik vrt med stavkom, ki nekaj pomeni, in sem, ki je bil na pomen, namenjen povezav potem je to žalobno. No, kakrkoli, čez dvirec je tista, ta Te družbene potrebe vlo konci in so spet uvedli naprej. To na to stare čase. Z druga stvar, je bila pa zelo povdarjena, je zelo motil to produciranje delovne sile. Mislim, kot se lahko to reče delovne sile, to, da ne verjdo, nobenega smisla in tu so dokazovali z nekimi potrebami trga dela, koga, mislim, koga, kaj. Ljudje svej, ko prej rektor ali pa nismo delovna sila od recimo toj prvaj s kvartimi No, to so recimo bili moji razlogi, zakaj sem bil vse skozi, pa trdno prepričan, da je to celoti izgrešena zadeva. In sam prisegam na nekaj, ker je tudi v oboloni nastal. To je pa marna karta o ki je nastala 11 let prej. Vsi to so podpisali rektorji, kako na nek način bolj skarinska stvar. To bolonsko reformo so pa ministri pospisali, da devetne devete univerze so še lepo iznešnjali pravim. Nažalost, ma skakrali mi po istem ne, ne, mestu. Osnovna ideja se pa meni zbiš še ena zdela, to je pa formiranje preko nekih tovaranj za produkcijo deloksida. Ja, jaz sem nas reformi usmerenega izobraževanja. Um, ne toliko um, zaradi um, njene vsebine, v katero se nisem spušal, ker se ne spoznav na to, pač pa, ker sem uh, ocenil, da je govor o izobraževanju za trg oziroma za potrebe um, delovnih procesov uh, blev, ker sem pač prebral v, um, kapitala od Karla Marksa, da je značilnost kapitalističnega industri, eh, industrijskega gospodarstva, da mora biti delovna sila mobilna in da mora, in da kapital gre tja, kjer je profit, se pravi kjer, kjer se da kje proizvajati. Delovna sila mora biti sposobna, da gre za njim, kar pomeni splošno izobrazbo, se ne prav fah inijotov. No in eh, zato eh, sem eh, potem eh, prišel do hipoteze, da usmerjeno izobraževanje pravzaprav ni namenjeno uh, izobraževanju za potrebe gospodarstva, ampak povečevanje nadzora nad mladimi generacijami. Uh, in uh, sem peč bral sem fokoja, tisti je bil že znam, ne, in uh, smo pač če pogledali, čemu kaj rabi. No, in mislim, da je belonsko reformo nekaj podobnega. Uh, da se razloge, ki se uradno navajajo, Da, da, zakaj naj bi bila opeljana. bodi si nepotrebni, ker že sedanji univerzitetni sistem to izpolnjuje, bodi si taki, da jih natančno bolonski sistem ne more izpolnjevati. Tukaj bi se dali tudi podrobnosti, vendar ø, ø, mislim, da je treba obrn zadeva in, in pogledati, kaj, kaj pravzaprav bo um, ta reforma povzročila, mislim, da bo eden izmed glavnih e, učinkov e, proizvajanje pomankanja znanja, e, kar je seveda v interesu univerz, ker bodo njihovi diplomanti prisiljeni se vračati celotno življenje nazaj in se bo pač ustvarjal tako imenovani trg e, za ponujanje izobraževalnih uslug. E, drugo je, da Ta um, reforma za svojim načinom študija proizvaja po časa. Uh, to mi je bilo zelo všeč vabilo v na nočni večer, da ste vi uh, selotili vsegdanjega življenja uh, študentov in študentk uh, in ste se s tem vrnili na veliko tradicijo uh, študentskega gibanja, ki je meni pri srcu. Uh, skratka, um, uh, po, način, kako... Um, Ta študijski režim eh, eh, določa eh, vsak danje življenje, je seveda način kontrole in kot bi vi rekli, ker se s, s tem ukvarjate na tej fakulteti, je način biopolitike. Gre za biopolitično kontrolo, eh, kontrolo, ker ni prostega časa, ker cel dan delate, ker ste atomizirani, kot ste rekli, hkrati se pa ne naučite za dosti, hkrati pa ne morete nebo teksta celega prebrati. Ne? In krati ne morate na, na, nabirati tistega, kar je v um, Evropskem univerzitetnem sistemu, pa tudi pozneje v Ameriškem uh, univerzitetnem sistemu, bistveno namreč ene specifične izkušnje študentskega življenja, ki je bistveno bolj včas bilo svobodno, kot življenje drugih, drugih družbenih skupin in ki je zato pripomoglo k razvoju inteligence. Uh, skratka, uh, skratka, uh, Ta reforma ne more doseči ciljev, ki jih, ki jih preklam, proklamira, na način um, pre, pre, pre, pre, pre, um, izdelovanja učnih načrtov, ki so tako natančni kot so bolonski načrti, bodi si uvajate hudo hipokrizijo znotraj same institucije, skratka ne se delajo načrti, po katerih se ne bo nekče kar je naravstveno pač oporečno uh, in ima lahko slep vpliv na udeležence takih procesov, zlasti na učitelje, uh, ki izdelujejo to, te programe. Uh, drugo pa, da um, uh, ti načrti zelo hitro zastarevajo. Uh, in um, lejte, kako bo se vi izobraževalo za trp, če je ciklus um, um, izobraževanja pet let, ker seveda dvomen, da bo na prvi stopni, šel ven iz, iz procesa in tvegov, da bo slabo diplomo, eh, kjer koli zaposlitev, za do, dobro. Eh, in eh, če potem postopek, eh, če recimo pet let rabite za, za to, da vidite eh, študijski program dober ali ni, potem ga hočete popraviti, če bo se spravili v enem letu eh, skozi eh, proceduro popravke, ste zelo dobri, kar pomeni šest let zaostanka. No, skratka, um, uh, uh, izobraževanje za tvark to ni, je prepočasno, preveč rigidno, uh, ker pretosavlja ponavljanje predavanj, kar je bizarno in ker je kvantitativno nizadostno. Uh, torej, uh, ustvarja pomankanje znanja, um, pomankanje časa in pomankanje teoretske produkcije. Res slično se tukaj naučite, naučite um, veščin, ne pa tudi zakaj universo daje, ne. In recimo to, to gre zelo daleč, in veste, institucije so grozne stvari, zato ker ko nekaj prejde v rutino institucije, se začne samo reproducirati. In recimo, jaz imam tukaj le navodilo za model skupnega bolonskega doktorskega študija na filozofski fakulteti, kjer med drugim piše, da Univerza v Ljubljani pripravlja splošen nabor predmetov iz področja generičnih znanj z različnih univerz. Mislim, da generična znanja na, na doktorski študiji je bistveno prepozno, e, tako da bizarno. No, skratka, jaz mislim, da je stvar namenjena kontroli mladih generacij in, e, in, in učiteljstva, Uh, in da gre za nekaj čemor, če je če še omenjeni Marks rekel, formalno, formalna podreditev dela kapitalu, ki je bila značilna za zgodne faze kapitalizma, ko kapitalizem ni spremenil produktivskega procesa, ampak je samo podredil um, delovno silo svojim potrebam, ljudje so pa delali tako kot prej. Poznaj je potem seveda, s vabem delavci ne more, ni več obotnik, ne zna, več načnev deti vsaj, koliko je delal tovarni, tisto ni, eh, nima več integralistične razsežnosti, da gre za, eh, v, v kognitivnem kapitalizmu se pa spet delovno silo, ki lahko deluje eh, precej eh, timsko ali pa celo no individualno in obvlada celoten delovni proces. sem programer je, je, je, je spet nekakšen sam svoj mojster in svoj obrtnik, skratka on ne potrebuje kapitala, ne. Zato ga mora kapital podredit na drugačen način in to so urniki, delo, eh, institucionalni aranžmaj in tako naprej in gre za nekaj, kar se v tako imenovanem kognitivnem kapitalizmu tako ali tako dogaja. Eh, eh, zdaj pa, klasičen način eh, formalne podreditve dela kapitalu je podoljševanje delovnega časa, ne. Eh, kar pomeni je način, ki uničuje delo nosilje, od katere se eh, živi. In tukaj imamo isto, da je samo na enem področju, ki je vel, ki je veli občutljiva, ne, tam zadošla, da poseže država v mes, pa reče, delali bo se samo, ne vem, dvanajste ur na dan, pa od raza do sedmega leta ne smejo delati, ne, tako je robil sedarne okrebe. ko tukaj je težko videti, kako bi država v mes posegla in um, devastacija se dogaja na področju um, kognitivnih praks, um, kjer je, vsak um, um, poseg, um, bi se bil dolgoročen lahko. No in da zaključem, uh, zdi se mi fascinantno, da je Evropa, ki je, uh, je ustvarjala tak globozalski mito sami sebi v zadnjem času, uh, spodnaša uh, eno inštitucijo, kot univerza, ki je zadeh evropska in ki je mogoče najstarejša uh, uh, evropska inštitucija z izjemo katoliške crkve. Ne? E, in se mi zdi fascinantno, da je nekaj, kar je nesplodbitno evropski zgodovinski dosežek s se odlačin spodnosti. Če vašem, naj ne, doktor Kavar? Naj ne rečem, jaz mislim, da ko to poslušam, da predobro mi bistveno preveč pripisujemo boloni. Mislim, da, ko sem poslušal vas na začetku, da, ko ste pripisali določe domni in oba spoštovana kolega, smo tako čute, kot da se ukvarjamo s pripisovanjem nečesa, kar je strukturno precej bolj zadnjih, ne vem, 30 letih eh, razvoja visokega šolstva v Evropi, najman 30 letih, s tem, kako bi to pripisali boloni, ki je tukaj tekje. Eh, Približen tolk časa je takrat, ko je bilo eh, podpisano. bi originalno v roke in pogledali, kaj tam motor v njem piše, da bi se morali prav prvo hudobno truditi, da bi našli eh, zapisano to, o čem je bilo tukaj govora. Jaz vidim zadevo, seveda, v enem delu takšno, kot je bila tu predstavljena, ampak ne zaradi bolonje. Mislim, da je gle, ima in kar zadeva visokega šolstva celega prostora kot prostora nadzora daljšo zgodovino, je ni boče nikako lucirati v ne, polje eh, zredka Bolonje, kar zadeva pritisk na avtonomijo univerzitetnega prostora, strani zunanjih sistemov, na primer ekonomskega, političnega, To se tudi ni začelo z bolonjo daleč od tega. E, ima še kup drugih značilnosti. Ne omenim e, eno samo, ki meni se zdi strukturno precej odločeno. Jaz e, od tega, ker je bilo tu rečeno, mislim, da gre koncu en tip strukturiranja visokošolskega polja znotraj do diplomskih študijev, Vse je koncu gre, zaradi ker je v ne vem, neki daljši liniji razvoja, šolstva v Evropi. Evropa danes se mi zdi, ko rečem Evropa, mislim ta tip prostora, o drugem ne govorim zaradi ker ga ne poznam, ne zaradi tega, ker bi mi mislim, da je ta tako neskončno poseben. Tam nekje, tam nekje, kjer je bila Evropa, nekje na prehodu iz 19. do 20. stoletja, pri razvoju šolskih sistemov. Tu, se, tu je danes, ko gre za zadnji del eh, nekaj starega tipa visokega šolstva. Napoveduje se, napovedan je pravzaprav konec neke logike in našlo strukturirane načine se pojavljajo neki, neka nova iskanja. Bolonja je zame uskus na tem področju. E, a je v vsaki točki dober nerjen ali ne, ni treba diskutirati. Mislim, da ga ni, ki bi to mislil, da temu je tako. E, jaz bom zadevo obrnil in bom šel na to točko, v kjeri smo bili mi, ko je ta država to podpisala. Moj kolega Zgada je podpisal, mi da se imela nek pogovor, pogovore smo meni tudi s ljudmi v te, eh, ta področja vodil. Eh, mi, smo, mi smo bili pred vprašanjem, a ne Slovenija pristopi k temu eh, ali ne ne. Eh, bom rekel naravno, zato da se bo o tem diskutirati. Eh, jaz sem sam precej časa verjel, da sebi te delitve stopenske Nemčija ne bo sprejela, ja, njen sistem pravzaprav preprečuje, ki je takrat bil v veljavi, to, da bi se Nemčija prilagodila anglosaksonskemu modelu. Tistem trenutku, ko je leto dni približno pred tem bila podpisana neka sorbonska listina, kjer so Nemci k temu postupili, je bilo jasno, da sta se in Francija in Nemčija odločila slediti istemu delu, uh, ki je potem bil Bolonijo upisan, takrat je bilo seveda meni tudi jasno, da ta zadeva v Evropi bo šla naprej. Jaz sem videl dobro stran tega, kar se je dogajalo v tem, da je vendarle znotraj tega tudi ideja primerljivosti izobrazbe na evropski ravni, možnost gibanja ne samo delovne sile, ampak gibanja ljudi v eh, teh prostorih, na drugačen način, kot se to odvija ali po starem sistemu. Vektor eh, Menzinger se bo spomnil, da je ljublja, ljubljanska univerza glas sposobna tudi ne priznati na primer, magisterjev, eh, ki so bili na Cambridgeu, eh, ali pa kjer na precej eminentnih eh, institucijah, in to je bilo tisto, eh, kar je bilo en droben znak, na tem obzorju, kaj se tukaj dogaja. Ko je Evropa se odločila za množično visoko šolstvo, Se je odločila, da, je, da gre koncu ere visokega šolstva v starem pomenu besede. Kam bo šla, je zelo veliko vprašanje. Da je, da gre koncu te ere, pa je bolj namrasno. Arštevik, o tem bovel vse in s tem bom ta Slovenija je imela leta 38 neki manj kot 2000 študentov. Leta 68 jih je imela, tu nekje, okrog 17 tisoč. Ta trenutek jih ima, eh, po konzervativni oceni, tu blizu 90. Francija, ki je v tej njih zelo močno sodelovala in je bila eh, resni igralec tudi pri tem, če je imela 60 tisoč študentov, in študentov leta 38. 300 tisoč leta 68 in jih ima danes milijon šesto tisoč. Prvo verjam, da je lahko sistem pri 60, pri 300 in pri milijon šesto tisoč enak. se ne sprašuje, kaj je pravičnostjo v tem sistemu, koliko je e, izpada v tem sistemu, e, koliko je sprenevedanja, koliko je bojev v tačn, tako velikem sistemu tudi znotraj akademskega polja. Ne samo v razmerih zunajnih svet in akademsko polje, ali mislim, da ne da resno tega, kar se, kar se dogaja. Večji problem imamo pred seboj kot je bolon. Dobro. Pomodljamo se še mogoče za trenutek pri procesu sprejemanja bolonske reforme. To me zanima, ali so bile v tistem času sploh predstavljene kakšne alternative te bolonske reforme, oziroma v kakšni meri, v kolikšni meri uh, je bilo upoštevano menenje stroke? Pa, pa morda kar uh, z vami, doktor Gabriel začnemo, pa gremo, pa gremo no, Jaz bom obrnil vprašanje, pa bom rekel eh, tako, mislim, da je eh, pravzaprav eh, boljši naslovnik za vaše vprašanje. Jaz sem bil v tisti točki politika, In um, če bom jaz skovarjal na to vprašanje za začetek, preprosto na grope, uh, mislim, da je boljš, da začnete na drugi strani. Boljš, ja, no, jaz sem, glede na starost, normalno bolj konzervativen in prejstegam na to, da preveč reform in življenje v preživu takih in drugačnih kot čistega komunizma naprej, kot da v reforme v principah, v reformstvom principah predvsem problemov. Kakšna je bila pa vloga Univerze? Jaz več ali manj sem videl, da se nastalno upirati ne da. Jaz sem se upiral, dokaj sem se mogel in moram reči, kar se tiče stroke, mnenje, ljudi, nažalost, privatno, pa vse drugačno kot javno. Jaz sem bil doskrat na teh rektorskih konverencah, sem govoril z rektoriji več ali manj so se strinja z menoj, glede strukture študija, a so pomembni najprej splošni predmeti, pa težki predmeti imamo na konski ki se predmete učili in tako naprej. Mi sem povrlo takih vprašanj, na katerih jaz nisem sploh dobil odgovora. Kakšna je zaposljivost v prvi stopni, ker je bilo proglašen, da te potrebuje prvostopno in ljudi. Ali se bo ljudi skrajšal, ali se ne bo skrajšal, kakšne bojo finance. No, vsi so se več ali mene od privatnih drugih strinjal z mojimi vprašanjih, naslednji dan je pršu, Na govornico in je začel te reformske mantre in so je to ponavljalo v neskončno, se je čemu ljudje, ki so privatno odgovorili v nekaj, so javno govorili v popolnoma nekaj drugega, tako da se jaz na to strokovnijo in se pretirano, da ni slučaj, če je čisto povem. In seveda vse skupaj je seveda kot en val, se pač ne moreš upirati. Na ja, nek način je postal tako, pravzaprav ne smiselno, zakaj bi se pa zdaj Luganska univerza temu upirala, enostavno se ni mogla. Samo zmeraj pa nas to vprašanje, ja, zakaj pa medicince pustite primer? Ja, zato, ker je tvega na največji med prvo pa drugo stopno, pa arhitekte primer. Pa to delate na drugoslovnih fakultetah, to delate z razmeni tudi na tehničnih fakultetah in po mojem so problemi še večji na tehničnih fakultetah. Na družboslovnik, glede na večino, velika število študentov, moramo več ali manj reči, da je bodočnost teh družboslovnih študentov pač taka, da bodo upravljala dela, ki so prej upravljali gimnaziciji. To pač podršovanje Young Age Dependency Ratio, temu smo pričati, tu sicer vsi se pretožujo na Old Age Dependency Ratio, ne, jaz so na to preko izčutljiv, ampak pa je več problem na drugi strani dokaj bo dovolj dela, za vse bomo pač, Torej jaz tudi ne vidim v tem, pa če očinkovitost se ne veze, ja kaj je to? Ja to, da me nišče ne bi padel, da bi jih tu pončali, ampak tudi ko govorimo o 90 tisem študentih v Sloveniji, Ne moram nekako reči nekaj, bomo greč 50 tisem, 40 tisem, če pa upisanih zaradi štočalnih takšnih in drugačnih eh, stvari, ja seveda nišč imam proti temu, ampak zdaj moram si natočiti čistega vina in povedati, kakšna je, dejanske situacije in kakšne so vresni možnosti in perspektive. To se mi z temeče nemač približna, približna stvarnost Jo je pa zelo težko popraviti, to bo trajalo desetletja. Mi vedite, da je bil pis na tehniko zelo slep, na tehniko so se opisvali, ko sem bil jaz študent, so se najboljši ljudje opisvali na matematiko. Zdaj smo pa na zadnja leta opisvali na vse tehnične študije tiste, ki so niso zaradi uspeha imeli kam drugam upisati. Ne? To je dobač rezultat in tega rezultata se ne bo dalo zelo hitro popraviti. Se pa strinjam, temu bolonska reforma ni neč kriva. In bolonske reformi nekaj priznam. Prišlo je do neke prevetritve programov. Žal pa v veliki meri v napačno smer. Jaz preden sem sem le prišel, sem pogledal število predmetov na vaši fakulteti. veste kako jih imate? 604 predmete in imate na dopoteti. Prej še raz nekolik nefer, ampak enostavno sem zdaj poštel tiše predmeti, sem poštel na prvi stopnik je 400 in na drugi stopnik je 206. E, jaz pa še zmeraj vodjavim, da je osnova neko splošno znanje in ne pa, kaj se je neko vrtičkanje, ki pa mojen kamer ne peleč, lahko no, moraj pač z nas premišljivati funkcija, univerze univerzije navčiti ljudi premišljivati, ne pa da navčiti se nekaj narediti, jaz tudi tako nisem bil neč nekoliko przadev, torej tudi oh, jaz pa je postel inženir, pa še tega šravka ne zna, pa šravka. Jaz se bo naučil, vepa, kako učenje štost, ne, se bo učil dva dni se bo naučil tako da eh, toliko, eh, kar se tiče stroke. Ja, eh, blonska reforma je tako, kot Evropska unija, ne? Eh, Zuri, ne morete eh, ostati, morda je hudo, In eh, Te male, periferne, tako imenovanje samestojne, neodvisne države so pač morajo jati z mainstreamom. To tukaj mi dvoma. Vendar res pogrešam te, realizma v, z, v, v, v politiki. Namreč tako, ko je postalo jasno, da je treba k zadevi se priključiti, bi bilo treba razglasiti harm reduction strategy. To je nekaj, kar se uporablja pri um, um, obravnavi odvisnikov. Ne? Mi smo tudi odvisniki, ne? v drugem pomenu besede smo odvisni, smo periferija in um, skratka, um, ko je treba požret nekaj, ko, um, kar vemo, da ni dobro, um, je treba se pogledati, kako um, škodo, kako se škodi izogniti ali jo zmanjšati. In recimo, jaz mislim, da je zadeva resna, ker eh, marginalizira, ker ima Bolonija v veliki meri značilnost neohodnijalnega projekta. Eh, eh, kolega Gabri je govoril o anglo modelu, ne. Mera je tudi presnedli recimo, da je Francija sprejera Bolonsko reformo in ne samo Bolonsko reformo, tudi naziv Masters. A veste, oni pravijo s svojim diplomantom po Petih letih master, se pravi z anglička besedo, ki so jo ki od izvora in se ne znam, gale ne? <gled> ne. Če tudi so oni jezikovni, hudili jezikovni nacionalisti, ne. Uh, skratka, uh, v Franciji je bila zelo močna opozicija, izšla je, iz, iz, iz je knjiga za slovo Le livre Noir de uh, Črna knjiga univerza, ne, in uh, Med drugim so pač tam upazili, da je eh, z bolonsko reformo padu deleža raziskovanja na univerzah. Ne? To je zdaj sprejeto kot nekakšna splošna, eh, splošna posledica. Eh, tako da jaz mislim, eh, eh, da je napaka bila, da ni se harm, ta eh, zmanjševane škode eh, strategije razgasil. In drugi, da se ni bilo pozorno na te spontane, eh, spontane institucionalne reflekse mi smo delali to reformo po, neki, po nekih obrazcih, ne, ki jih je nekdo proizvajal, ki je verjetno drugo evropski denar, za to in ki so bili um, pa in torej neprilagrojenih eh, heteronomnim poljem znanosti, ne. Skratka, znanost, polja znanosti so različna in to na skupni minuvalc eh, tlačati je eh, nespametno. In ker je ta reforma prišla v nekem eh, slabem času za družavstvovje in humanistiko, ne, uh, so se seveda programi spremenili, kot kolikar jaz vidim zelo naslabša, ne. Uh, jaz v, jaz v svoj, na svojem področju so celo dvija kulture, pa če pažim, da, um, da je stvar, se spominja zelo naslabša. Povem, da končam. Uh, res je, da je ta, ta univerza stare inštitucije, da je treba popraviti in tako naprej. In jaz se pogosto, sprašujem, kako je mogla preživeti tako dolgo, z izrazito um, mandarinskim načinom um, um, um, um, um, um, um, um, kaderiranja, rekrutacije, Novačenja članov. Tisti, ki so ga odločili, da bi se prizeli, z kooptacijom se je re, re, univerza. In jaz sem dolg časa na univerzi in sem videl, kako um, se mi zdi, da nivo pada. Ne? Nivo pada tudi zato, ker se predmeti drobijo, ker je to edin način, da se sploh lahko kdo zaposli na univerzi ne? in drobljene predmeti potem je, tač, je vpliv na način, kako ljudje funkcionirajo, postavljajo zmerom boljši specialisti, kar ni nujno zmerom boljši profesori. Ne? In jaz se sprašujem, ne, kako je mogoče, da univerzalska skoraj to let, ne, koliko časa že traja, bi ne da bi degenerirala, če ima nek način kadriranja, ki je popolnoma avtonom, ki je način novačenja tajnega društva. Naj pa, pa sem jih tudi povedala mojim ki več vejo, zato, je že vejo, verjetno zato, ker je bil čas manjša. Ker je pa med seborna kontrola bistveno večja in se ni delati, ni, ni dalj korupcije, lepotizma in tako naprej zganjati kot danes, ko je tako velika. No in problem je v tem, da bolonja tega ne rešuje. Mislim, ni so osvoj s temi problemi. Ja, tako, moj očitek z teh različnih pozicij je bil pač sreč. Jaz sem, kar sem prej rekel, da je prihajal pred Slovenijo, pred politiko slovensko kot nek zunanih izziv. Je bilo kombinirano z notranjim. Mi smo namreč usporedno imeli eksplozijo visokega šolstva v tej državi. Mene še bolj kot to kar rastka čuti, čut, pravzaprav v zelo kratkem času, kako je uspel to vse skupaj eh, preživeti, kako to, da ni, da ni raznesel sistema v, v tej eh, državi iz 33 tisoč smo došli z leta 1992 na približno 90 tisoč. V tako kratkem času se je za to povečalo število študirajočih. Zdaj, meni je takrat bilo jasno, to, kar je izrekel zelo naravnost dr. Menzinger, verza dodiplomska je obsojena na to, da bo v naslednjem desetletju prvzaprav nekdanja, na prehodu 19. 20. stoletje, sredna šola. Nič, kaj več ne bo. Neka nekaj podobna ideja je bila tudi za Bolonijo. pri Pričemer eh, odgovor druga stopnja ni zadosten odgovor, kaj pa je odgovor? Pa jaz nisem slišal. pametno, eh, pametnega ni mogoče eh, prebrati tudi na to temo, eh, ki bi kar bi odgovorilo na to vprašanje. Francuzi, ki eh? so delali študijo eh, Alan Renault, ki je bil eden od tistih, ki je vodil eno od teh skupin. Oni preprosto predlagajo, da je prva, eh, da so prva tri leta, torej eh, prva stopnja te bolonje, eh, splošno izobraževanje, ker če je splošno izobraževanje, je to solidna baza za naprej. Podobna je teza, ki jo eh, dr. Menzinger, če vas prvo razumem, razlaga. Jaz na načelni ravni s tem nimam težav. Mislim, da v nekam v to smer gremo. Zdaj, kako bomo izvedli to v Sloveniji? Pa je v, v veliki meri stvar, tudi univerza. Politika je tukaj, je, mislim, da treba biti fer dala roke stran pri zakonu in mi nismo imeli tega, kar je naprimer imela Italija in celo drugih držav. Kjer je, kjer je politika rekla, tri plus dva je sistem, to je avtomatično pomenilo, da se izgubo leto v odnosu do tizga, kar smo tukaj imeli. Moja osebna filozofija je bila, nič ni narobe štiri in štiri pomeni, da ohranimo standard in da gremo od tu naprej iskat eh, polja akademskosti v tistem delu, v katerem je to pač mogoče, zato je treba dodati denar, neki takega je bilo eh, podpisanega, pa se ne izvršuje več, ker je bilo tudi sprejet, eh, spremenjeno. Eh, torej dodatni denar bi bilo treba imeti na znanosti in na tem področju, zato, da bi lahko kaj delil v tisti, tisti tako imenani eh, drugi stopni. In eh, seveda mora bi znat ločiti, in to je problem v Evropi kot celoti. tist del, kjer je pritisk večji in je nek, najmanj od sedemdesetih let zelo močan, v smer instrumentalizacije visokega šolstva, govorim o tehniki, govorim deloma tudi o ekonomiji in še eh, o čem, Od tistega dela, kjer pa tega, kjer se je lažje bran pred tem pritiskom in družboslovje, je že prvo tako. Humanistika je druga taka. Zato, eh, preprosto reči, da gre po vsod samo za poskus delati tovarno iz tega, ni, ni točno. Zelo strukturirano je to v Evropi. Nekatera polja se bistveno bolj zbranijo, nekatera polja se drugače strukturirajo. Sveda, evo vprašanje, pa smo se mi pripravljeni o tem tudi sami notr zmed. Tu nastop burgee, če že hočete. Ko gremo pogledat, kaj je z akademskim poljem znotraj, zakaj ga politika, so opravičujem, ko govorim relativno neposredno ta trenutek, dobro preigrava po moji oceni, ni razlog samo v spretnosti politike je razlog tudi v notranjih bojih in notranjih pozicioniranih eh, v akademski sferi. Eh, mi dopuščamo to igro in ta igra je danes pravzaprav zelo laka. Zasebno javno, ni edino. Tehniki in naravoslovci proti drugoslovcem, je drugo in ta fakulteta je ena od žrtel v, v tej zgodbi. Da, si, je jaz spritanjujem dr. Gabru, tudi Ljubljanska univerza je zelo avtonomna, oziroma šole so zelo avtonomne. Nekateri šole so zelo pitele, drugo so nekoli počankale, jaz sem spravnil fakultete, tete, pri nas bomo šele da 1 leto začeli, Uhranili smo sistem 4 plus 1, tako da sem zelo navdušen z rezultati bolonske reforme, ker pravi neč nismo pokvarili. Podaljšali smo študij za eno leto, vsi bojo šli pač pet let študirati, in to bo vršni rezultat. Za pet let smo imeli malce težav, kako se bomo spomnili predmete. predmetov. Narejen je bilo nekaj koristnih stvari. Čeprav smo, recimo, ekonomisti nekaj iz Google, nekaj predmetov smo pač Google, smo se morali nekoliko prilagoditi. Mogoče smo res imeli preveč ekonomije na pravni fakulteti, tako da se mi zdel, da vsta vse to, kar se je del dala, pravzaprav njih povzročil veliko škode. Nisem pa prepličan, če to ni povzročil škodo na tistih fakultetah, ki so prehitevali, zaraz mene FDV ena, pa ekonomska ena, kjer so pri vsi takoj, takoj naredili so reformo, tam že na ekonomski fakulteti so že kar preskakovali z enega v drug letnik, z enega študija v drug letnik, za drug študij. In na napravni fakulteti kuzetimo še naslednjo leto v jesenu, ki stare potem bomo začeli in bomo šli do konca s petimi, potem bomo začeli pač ponovo posvrt in študi se pravzaprav ne bo do premenil. In bomo počakali na neko protireformo, kdo seveda spet reforma, ki bo šla pač v podobno smer. Se prav jaz moram glede na svojo starost, tam povedal, da sem že zelo veliko reform preživil, najpometneje je bilo očakati, da pridejo reformatorji, občajno so ljudje, ki naredijo novo reformo, ker je problemov problemo vedo, da je treba nekaj reformirati, ne vedo zakaj, je treba reformirati še meri pa vedo, kakšne bodo rezultati, potem se pač naredi še ena reforma. Ja, pa res, da je to igrame s ljudmi, ne, je to je tam malo problemočno. ko ste omenili reformo, reform pravzaprav, kot niti bolonje ni stekle še na vse fakultetah oziroma na večini, se že pojavljajo govorice o novični reformi, pa me zanima, zakaj so potrebne nove spremembe? Je problem v samih usmeritvah oziroma v ciljih ali v načinih in metodah doseganja tega implementaciji? Mogoče? Gospod, ja, da jaz ne vidim tega, da, da, da prehaja reforma Bolonje, da, je, da jo že vidimo pred seboj. Sicer pa mene se učili v sociologiji, obirkema naprej, da kadar ne najdejo odgovoru, se ne najde odgovor na vprašanje, na kakšen način ne se strukturira en sistem. Ne gre samo za to, da so eni tako pametni ali pa tako neumni. Vodi si tisti, ki vodijo univerzo pa tam delajo reformo, vodi si oni v polički, ki tam delajo reformo, oboji na konavarce, ki Pa ne samo na teh, tudi še na kaki drugi. Preprost, ko, ko ciklično vidite ponavljanje nekaterih, navidevno ponavljanje nekaterih slik, je to tudi znak, da odgovora, kako rešite primer to dvojno zahtevo. Po eni strani po egalitarnem, širokem dostopu v terciarno izobraževanje, najbolje na univerzo, nekam drugam, kjer segmentacijo ene oddelite v slabše pozicije, druge pa peljete naprej, in po drugi strani zahtevo po ekselentnosti. To ni nekaj, kar je samo stvar dobre volje ali pa, eh, ne vem, zarote enih ali pa drugih. Odgovor na, na ta vprašanja, kako to reševati, Na Naprimer, en, en model, ki ga Renault e, predlaga, sem prej omenil, drug je Habermasov. Habermas, Habermas pravi, vršte z univerz vse, kar jane spada. Ko greš pogledat, kaj spada na univerzo, na univerzu po njegovem, na konc koncev spada tisto, kar je na njej bilo v 19. stoletju nazadnji kasnej pa nikoli več ni funkcioniralo, ako je takrat sploh funkcioniralo, resni zgodovinari šolstva dokazujejo, da, da mi živimo bolj od iluziji o tem, kako da je takrat funkcioniralo, kako da takrat ni bilo nadzora, kako da takrat ni imelo ideoloških funkcij, visoko šolstvo ne se hecat, kakršnikoli resni pogled pokaže, da simbolno nasilje v teh institucijah gre, kot nujem del tega, Zdravljam, zato jaz ne mislim, da bomo hiter videli reformo, Bolonja se bo vlekla, tudi v Sloveniji nihče ni silu, univerzno morajo zelo hiteti, saj, da bi jaz vedel, ne, mi smo vedno člina skrajne roke, v katerih ne noter uh, pridejo in uh, iskanje verjetno po naslednjih 10-15 let vse splošno iskanje odgovorov na to temeljno dilemo. Ekscelentnost in hkrati široka dostopnost. Kako to e, dosežete, kako to naredite, da je hkrati to še približno pravično? Kako ti bo... univerza je že nekaj časa... Um, lepo, usoda univerza je že nekaj časa vezana na usoda države. Um, Univerza se je sicer nastala kot korporacija, kot ceh in pod pokroviteljstvom bodi si mestne komune, bodi si kakšnega monarha, bodi si papeža. In tega srednjavečka situacija, kjer je bilo možno, kjer je bilo več, kjer je bilo več sobode, ker donske sreče, če, če mesto zafrkavali pa papeži po pomoč šli tako kot v Srbona, ne. E, je glavno obratno, je bila to mestna, mesta komuna, ki bi sicer ni z država, ker so papeške vojske knjado likvidirale, ne. No, ampak, e, e, mest pač univerzo kot korporacijo. E, potem pa seveda, ko se začne moderna država, ko se vidira za administrativno monarhijo in potem za nacionalno državo, postane univerza te, te igre. In mislim, da je sedanja kriza univerze povezana z prestrukturacijo sodobne države. In mislim, da to demokracija proti ekscelentnosti sploh ni več dilema, ker ne živimo več v demokratičnih časih. Zdaj gre za regulacijo dostopa do kas v družbi. Skratka Bourdieu je aktualen zato, ker je pisal v, v, v Franciji, ki je izjemno konservativna, natančena na akademskem področju. Eden izmed francoskih sociologov, Alain Caillier je rekel, mi živimo v kastni družbi za demokratično ideologijo. E, mislim, da danes niti ideologija ni več demokratična, ne. E, e, Sodobna ideologija je tehnokratska, sprakovnjaška, menedžerska, je governance. Governance je živo razprotlja, ne demokracije, eh, odločanja in tako naprej, in zato se mora tudi eh, univerza prilagoditi. In gre v bistvu za, eh, za kontrolo nad socialno promocijo, pričem je treba razbiti socialno polje, atomizirati ga eh, in potem rekrutirati, eh, rekrutirati eh, reč nove kaste. In eh, to, da recimo ta kolega eh, predlaga, liberal artsko, za zapredo tri eh, priletnike eh, univerzije, no, jaz ne poznam teorije, ampak svoj ameriški sistem, ne, kjer srednje šole niso prida. Eh, ni imal pa vendarle nemške srednje šole, ki so z visoko kvalitetne, tako v gimnazijskem, kot v strokovnem delu, ne. In če, sej, eh, ni treba še tri leta hoditi v liberal arts college, če ste se že vsega kar se treba naučiti od spločne izobrazbe naučili v srednji šoli. No, on predlaga za Francijo, ker imaš tri tistih, ki so naredili lani maturo. Mislim, ja, no, e, da to, ja. uh, tu se začnejo zgodi. dobro zgoditi. Moram se dotakniti, mogoče, da se visokega šolstva in gospodarstva se vedno znova pokaže kot zelo občutljiva tema, pa Um, sem mogoče vprašanje zastavljam, na kakšen način ne se si sistem visokega šolstva povezuje z gospodarstvom oziroma kako ne v tej povezavi ohranja svojo avtonomijo? Doktor Mencim. No, zdaj najprej bi rekel, da to, ker se običajno zme govori, ja, ni povezave med visoko šolo, med univerzo v Ljubljani in gospodarstvom, to enostavno ne drži. Če je se nekaj lahko tehnično fakulteto, bote videli, da več se profesori ukvarjajo z morabno nahostjo in menj študenti. E, tako da so pa seveda oblike zelo različne. Na Ljubljanski univerzi to ni institucionalizam naravni univerze, ampak je to na posamezni šol. E, tako da tu na to trditev, jaz na zmeri proti trditev, da to enostavno ne drži. E, poleg tega so pa še zmeri mnenja, da to, kar si pač ljudje predstavljajo, to, da tu produciramo delovno sile, da je to enostavno zrešenje. Sveda, svelej je ta problem, ki ga je doktor Davor večkrat obmenil, množičnost. Ja, ta množičnost moram jaz videti tudi v tem. Zato je povedano tudi, ko imenovana učinkovitost oziroma neučinkovitost univerze pa dolg študij in tako naprej. Samo treba je povedati, da v osnovni in srednji šoli nišče več ne zaustane. Zdaj pravi, na univerzo pridejo vsi. In seveda, če vzamaš po 80% generacijo na univerzo, prej se je pa 40%, potem je povprečna raven študenta, nuljno vižja kot pa če studentov, če je pamet normalno distribuirana spremenljivka to je prej ko svej blok, potem je pač situacija takšna. Potem se rečejo, če je COVID pa dolgo študirajo, da se je še dobro, da v prvem let neko nekaj izpostane, ne? nekaj nagre ne, naprej, Ta dolg študija odpovedna z nečem drugim. Ta dolg študija povezala s tem, da je pač, imamo to delitev narednje in izrednje, da malce mora delati za to, da sploh lahko študira, da je pač, da veliko ljudi pač to ne da so nekje socijalno preskrbljeni. Jaz seveda nimam proti, nič proti temu, nimam nič proti dolgem študiju, samo sam pa za to, da se to prizna in da se prizna, da je univerza v Sloveniji zelo velika socijalna institucija ali institucij e, i in to je to, ne. Zdaj, ali so kakšne druge rešitve. Zapravo za velikih jaz ker po mojem osnov problem so, da mojega človeštva je kreirati delo, kreirati zaposlitve. V tej novi družbi je 70 odstotkov storitev, ki se pa v storitve in s tem generiramo GDP, Z temo je spravo generiranje dželipijsko sedujanje čevlov, ker pač ko grem nateliše, pa se seduje čevle, je to resnito stvarjan družbeni produkt, ker vam s tem in po novi definiciji vsi skovačar pa generirano družbeni produkt. In v tem kontekstu pač največ družbenega produkta vzadnjen bi se krepil je generirana ekstelkajda, da je nekaj izboljska strategija, izboljska strategija ni naredila robenega delovnega mesta. <gul> da je to milijone delovnih mest na vseh in tudi tehnološka naprednost je odkvarjala. Zdaj na letališu pa že tako, da položiš togo, in ti pač ni treba več se na pedelke, na pedelke. In tle pač nekaj elema, od katerih Nažalost pač večina politikov v Evropi verjame v izbonsko strategijo ali pa se saj delajo, da verjamejo, pa verjamejo v bolonsko reformo ali pa se spet saj delajo, da verjamejo. In potem, če se pač ljudje delajo, da v nekaj verjamejo, potem pač tu od velikih možnosti ni. Ja, jaz mislim, da je v resnici napačno postavljena vse skozna dilema ali za industrijo, ali ne. E, moj pogled je naslednji. V enem delu je zelo učitno, da so discipline, ki se znotraj univerzitetnega študija razvijajo, bližje industriji. E, ni treba dodajem ekstremne primere, verjetno je vsakmo jasno, najverjetne je, e, tisti, ki se ukvarjajo s področjem tehnike, so bližje industriji kot pa oddelek za filozofijo na filozofski fakulteti. Pri nas tega preprosto ne ločimo, pri nas se pogovarjamo povsem mimo e, tega notranje razlikovanja koncepta celotnega, celotnega tega, e, tega polja. Zame je bolj ključno vprašanje e, e, po eni strani, To, o katerem je govoril dr. Menzinger, pa mislim, da se ga mi ne zavedamo, družbe dela zelo, v klasičnem pomenu te besede, zelo verjetno odhajajo. E, Pomen tega segmenta se bo zmanjševal in naslednjih 20, 30, 40, ne vem kolikih letih pomembno. E, vse študije, vsaj tisto, kar sem jaz uspel prebrati, govorijo, da je temu, da je temu tako. Zato bo problem, ne samo industrijskega dela, tudi vseh drugih oblik dela, da, da je brez veze za delo ne vem kolik pripravljati ljudi, treba, jih je, treba je omogočiti druge tipe vednosti, druge tipe znanja, zato univerza to zadevno pridobiva na priložnosti, da bi se umaknila s pritiska, ki se je zelo povečal po krizi v sedemdesetih letih na eh, ta sistem v to smer nekam se bodo iskali verjetno e, odgovori in več neinstrumentalnega znanja je mogoče, e, za njega se, si je mogoče prisadevati, ampak ne vem, če smo mi v akademskih krogih zelo to zelo zares. Se mi zdi, da včasih mi bolj sodelujemo v tekmi kot je, kot je nujno, kot nas kdo tudi zelo eksplicitno v to tišči nek dohodok krok in kar naprej govori, ne, da, da bo že na srednje šolski ravni jih spravo najprej v poklicne šole, potem jih bo pa na srednjih šolah spravo v e, tehnične poklice, ta se mi zdi, da je tako že za časom in ni smiselno diskutirati prav posebej velik e, o tem, kako bomo strukturirali druga polja, kol bomo za tiščarske bo zunaj dela, Naredili. To se meni zdi pa, da je vprašanje, pa zopet eno od vprašanj, na ktorega Bolonija ne zna odgovoriti, ampak takih drugih zelo dobrih odgovorov eh, pa eh, tudi nimamo. Eno od odgovorov, ki ga je Bolonija proizvedla, to je ne skrajšanje študija, podaljšanje. V Sloveniji pa sploh. Odkar smo sprejeli zakon, po katerem je stara štirletna diploma, najman enak dobra kot nova petletna, smo mi Bolonjo v osrednjem delu tiste tehnokratske ideje razstrelili. No, pomeni 4 je postalo pet, zdaj je treba pač 5 let. Vse, kar je pod pet let lahko e, pozatke. Zato se seveda rabite tudi sredstva. Jaz mislim, da je postopek ki smo ga obrali, to zadevno nepre, no, neumen, ali vsaj nepretirano domišljamo. Dobro. Ja, Povečevanje števino študentki, študentov je, je na, na vseh šolah in na univerzi je stoletni trend. Zmerom več ljudi pride do zmerom višjih stopenj izobrazbe in jaz mislim, da je to, to zelo dobro. Uh, Idealna univerza bi zamk, uh, v moji utopiji bi tako in tako izdajala samo frekventacijska potrdina, potem bi pa morala že gledati, da bi takih je ne? Kaj ti, eh, mnogi veliki ljudje eh, bi lahko predložili samo Afrika Cicah, ne, ali pa še to ne, začem še s cankerjem, z eh, otornom in končaljši naprimer z nov, Novomom Skratka, ne. To je trend, to je trend, pametna družba, zmerom man uh, fizičnega dela, zmerom bolj podružben proces dela, pa pa privatna lastnina, ki se pokvarja. Ne? pa prisvajanje tega. Namreč, ka, ka, ko, ko, ko se ta politična, politična floska napojala v povezovanju z gospodarstvom. Se mi zdi totalno absurdno v liberalnem, v liberalnem sistemu, kjer gospodarstvo že poišče tisti, kar potrebuje, ne? E, e, univerza pa, pa inako. ne? In se na to, da obstava pa drug tip e, očitka, ki pravi, Te patski, farmacijanski industriji uporabljajo um, izume, ki so v izjavnem izredstvu na univerzah pridobljeni, zdaj jih nas pa sprivatizirajo, po svetu um, prodajajo in ne postijo proizvod energičnih naričnih zdravih. Ne? E, ne e, skratka, smo v osnovnih kontradikciji sedavnega kapitalizma in jaz mislim, da se s tem, da se pritišna in ga povečuje, ta stvar tudi na nek način e, e, razrešuje, kaj ti to je? To je, to je konkretna družba znanja. Ne? E, problem je v tem, da univerza ni sposobna te priložnosti e, e, zgrabiti, ker nima materialnih možnosti. Ker ne more en profesor stotim, študentkam in študentom e, e, pametno kar karkol predavati, kaj še ne koncentrati. In Bolonija recimo, ne, za vsem temi idejami e, mali seminari, male grupe in tako naprej, ne? E, Recidivna recenzija Ljubljanske univerze bi potrebovala 35 centov več denarja za bolonska reforma, kar se mi zdi izjemno nizka ocena. Ker jaz mislim, da, da podvojitev kadra na Ljubljanski univerzi verjetno niti ne bi zadoščala, če bi resno vzeli e, bolonske standarde. Kam bi jih prvo zdali? to? to bi jih še dala, da kdo bi učil. Ne? <guchaj> ja, na no vse, moramo no hodom. Uh, mogoče bi na te točki, kar izvolite. Bi, uh, kaj je, opisal, uh, na ki bi Bo pri donaz te reč govoril, ko je v rost, preko razko, gleda tudi Se programi, ki se tudi možno tudi svojih so se kateri faktorer vplivajo na relacije, zunaj globen resa se, se morile videti in ko je resnično pomembna, traja tudi napolnjenost. Ko vidimo da se od tega, tukaj pa mogoče na karakter in ki tudi da finančno ni so le jasno, da nekaj govorimo. In da mislimo, v tudi so se podpredali in so se, se po, povznožiti v glasnih okolišček, v rastnih okolišček, v dobro. Se pa šira, a, to nam je nekdo zdi na ampak ne uporabljamo, zdaj je ga novo Kristof, za to, da bomo v leke obdje skrati, vprim, naš glasem šel v prežadnje da je na na Samo prištudiranej hrvanji zanj praktično ima prečke peže in kaj smo pa skoči zobražovati tiste samo da se lahko, v kako si gobera, da se danes, da je samo eno, kako boli, se To se vznikljati za neklučna napakva na remat s tem, da, da se ni zadeva, začela ena in en ključnih momentov. Uh, se mora, da se v metodim, seveda, če medenim, če to, če ena, druga, ena, to ena to, da to, da Udokaj, da se se da se Zdravljamo se, da seveda zašleč. Parada. Zdravljamo se, I je zašleč. Veseljamo o mnenu? Ja. Hvala, Pa od mi in tuče smo doktorat, no. za da bom visu, ne varna je nevarna stvar. doktoratom odsvetujem, do... ker je to... ...ko položate tiste, ki bi mojali bili vlasti šefi. To do... do... doktorata. Kultorata. Uh, Poslovna je kvetko, to so kultoradiščne studije, pa se vsem še to bomo biti, če bomo splat. No, če vam še podatek povedali, če odprete statističen letopis, ne, ne to ste potrebe po dokterju znanosti to približno 30 od zmanjše, kot teške bilo dokterju znanosti. je pa to skolovita. Oh. Magistrih gospodarstva, dol rabit, potrebe. Zvezko pa je eno višro znanosti. kot potrektor pač moram tole povedati. Največ doktoratov je na področjih, kjer se ne dobis pač tezko. In so dopreko vše in še teh doktoratov podeljevali in pa so bili največjih glonaljeništenče ker ne bilo. Pravni, so včasih zelo nedavno zelo lahko službe dobili doktoratov, pravne znanosti in bilo, kjer so manjši ljudi službe. Sva pač novi nadaljujejo ražav, da neši zareč vanje problema, Mislim, je nadaljevanje študije v glavnem, je pač to, treba pa, povedam, konkurenčen vratak. Zdaj, ne vem, ene ta ko pojem te konkurenčnosti, mislim, da smo zelo pretirali. Ne. Mislim, da je to prijatelj na svetu, jaz mislim, da to pač nikam, nikamor ne vodi, ampak to je zdaj neka širnava, eh, ker zdaj pač zemno Evropa ne bi postala konkurenčna, jaz ne vem komu Kitajten, Evropa, amkoli nam more posledi konkurenčna kitajska ker pač v Evropi nam može več dobiti ljudi, da bojo delali za en dolar na dan brez potrej. Tu je celotna usmerjenost Evropske unije v to konkurenčnost pa enostavno sprešena. Tu bomo pa zašli zelo daleč in preden sem bo zavedal za naroge, ampak to je ta poem konkurenčnosti, ki zdaj jaz ne vem kaj. To pomemža službo, ražem kot nekdo drug. Ne. Kot veste, je zdaj 80% vseh delo, delovni čas, ali so far tajen zaposlitel, ali so študentsko delo, praktično neč več iz teh zaposlitev, ki se bili jaz iz tvojega časarstvena nedoločen ne, čestega, več ni, ne, to se je tako korečno. Sreči je mlada generacija nekoliko kot pa recimo moja generacija, to seveda je bilo pač dobit, jasno, veroma, da bom korečen, je bilo jasno, tako kot je bilo jasno, da en dan več, dan da službo je, Ne vem kaj spi pod to konkurenčnostjo, ali to pomeni, da bo še, da boljše znanje kot nekdo drugi. Ne. Ne, bi išlo to, ne, se strinjamo. Ampak treba se vse kato priznati, da diploma prva, ki je diploma na ravni dosedanjih diplom vaših kolegov, tistih, ki so pred vami študirali, je skladno s tem, ker je v Sloveniji ureditev, ki je celo ustavno sodišče, po moje sicer predvsem nespametno, ampak jo je potrbilo, je diploma druge stopnje. Vse, kar je pod diplomo druge stopnje, na formalni ravni, ni, pravzaprav ni več ustrezno. E, od tu naprej, zakaj boste s tem počeli, koliko je tu znanja, koliko je tu nekih credentials za to, da vi lahko nekje aplicirate, to so druga, to so druga vprašanja. Ampak vsaj to je treba, tega se je treba zavedati, e, tu smo. Ja, izvolite. Vem uh, uh, že reda, na na bomo dejansko poslali ta, in školik in neklinost. In, in uh, ne spračiti, tudi strukture, strukture kakor. Kaj, kakor tudi, Karakter in produkcijo, da se lahko s tem, da se v Slovenijo podpiramo, da se svoje vrtnice in procese kar še vedno, če smo v tem, da implementiramo, zdaj je stvar. Zakaj je s da so ljudje da se zgodi, da se pač nekaj zbralo, da se v svet ustreli. Ustavljanje samo eno stvar, a tudi različnost. ne je zelo dobra stvar, ne? Oziroma najpomeknejša stvar, da mi je zelo. Ja. Zdaj konkurenčnosti, ki se še pravi. Saj se, kaj ali si zgodel se si zgodel. Zdaj, zdaj, mora dobra. Zdaj, mora To je čisto odločitev to se prioriteta, se Pa to pošiljaš v vojake v Afganistan, pa ne delaš, za delaž. Saj, no, ne gre. Ja, no, ne. Ampak, da se priamo priamo pri se priamo ne Ne, ne. Majna je je da Prej to bo eni straniarski narod v četrti metri, ko se mu ne vidi ničesar, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, in to je ima časa, dva mese do ko, to je, en, znači imam še nekaj skočnega, no, ja no pa... Mi pri to je pa kaj stvar prošol, kot pa, se ga pa Bolonija ni zahtevala. No, a lahko se pota spet, pa znači jim praviti to, da moramo to zdaj Stoj, no, mi si za <formal> <many> so to je, mi se hredo, da to tukaj ti To je biloče znaoški, to da smo Je sistema, in zdaj, predvajajo recimo, se povečuje, ne? se Samo veste, ne smete, um, ne smete, ne se, um, morate paziti, da, da ne postavite žrdo perspektivične iluzije. Nami, zakaj, zakaj mislite, da je ljudi, ki ga vi, eh, obiskujete slabši, kot tisti, ki so ga vaši predhodniki? Ne, veste, se ni nujno, ne. Vi zmerom vsak mislite, da je najslabša generacija, ne. ne ali tukaj morate biti zelo previdni, ne. Ker jaz se spomnim, ki se jaz na univerzo? univerza, ne. Sem došel v majo kulturni šok, kako je to neresen način študija, ker smo v, v gimnaziji študirali cele dneve, ne. ne? Tam so ne zgonili, norce, svobode, se nas gonilke norce, kaj je tako akademicko svobodo in potem ti se je pa že ne. Tako da sem pa tudi profličal, da je nekaj včas univerza boljša, moja generacija je pa ena taka, ne, špekulantska. Tako da tukaj morate biti uh, bit, um, previdni. Um, Drugo je pa to, o čem ste govorili, to je pa res, ne, da ves, um, vse politična kontrola ni tista, ki, ki dosega učinke pri boljšem znanju, pa ne, ampak pri, ima, druge, ima druge, učinke, druge učinke, druge namene. Um, um, um, jaz mislim, da, da, da je bazičen problem v tem, da, um, da, se, druži, da se država, kaj družba, država ti odzvala um, na množični ljudi z povečanjem, um, srečanjem kadra, ki lahko to more, in da se gre skaj popolnoma neodgovorno privatizacijo visokega šolstva, kjer je notabene treba pokazati, da je duganska univerza izjemno sposobna šola Ker je uspela po celi Sloveniji zaploditi nekakšne klone, ne? in celo ne s pomočjo svojih najboljših profesoric in profesorjev. Kaj bi še ne bilo, če bi se, se dodavali tega kolektivu. E, e, tako da um, In tukaj seveda je odpovedala tudi univerza, ker je za kasnitvijo um, reagirala, sam človek nikoli ne ve, da so stvari tako slabi, kot zgledajo, ne? In vraj počaka, pa je pa prepozni, ne? Namak no, mislim, da je tukaj, da je, je vedno treba govoriti o popolnih neodgovornosti države, ki hkrati forsira bolonske reforme, treba je reči, veste, bolonske reforma je državni diktat oziroma evropski diktat, ne? Take universitetne um, reforme še ni bilo, ne? Um, v osmestoletnih zgodovini univerza, ne. Druga država so vaj konkurenčne inštitucije, ne. Paralelne pa, ki so potem priti izgrčile na univerzo. Skratka, da hradi, ko, ko prosira en tak luksuz v malo sečem način študija, ne. Na zakotovit, da bi to se lahko materializirali. In potem, ne, je, je, je včink ta, da da je, da je ena globoka institucionalna hipokrizija vdelana v same temeljne te imenike. No, roka. Ja? te počki pač, imajo Stres, živori, lakencia, beach, no, jaz pa sam en pregovor. No, vi ste prej govorili, da je pač treba narediti agencijo za kvaliteto. Kaj bi kdo o tem govori, potem začnemo o kvaliteti dvom. Ker jaz menim, da ljudje, ki imajo kvaliteto, običajno o kvaliteti prav da vas ne govorijo, Tisto merjenje kvalitete v vseh poraznih točkah je pa zelo vprašljiva stvar. To je podobno tistim izostandardom, ki jih običajno sprejemajo v slabih, ker dobro, tisti izostandardi za dobre, poživite se se na to poživljajo. Jaz v takšno institucijo, pa nekaj samo, ali v res glas in podobne stvari, veliko ne Kvaliteta univerz je po moje, se vidi po študentih. Glede tega, jaz celo bojavno, da je univerz, Ljubljanska univerza dobra, ker sem mnogem da priporočila da Harvard in tako naprej in moram reči, doslej še nihče nida dočarov. Ker pomeni, da študent je svoj dober, ne bom sačila, je to samo za univerze, vi boste rekli, da ja, najboljši odhajajo, to drži, ampak najboljši so zmeraj tisti, ki odhajajo kjerkol, ne, tudi ne, malo pokrkoli, da, v teko pa predvsej dvome no. tudi v tem, zdaj smo vse naredili to, kreditne enote, Kva pa je to za naredi? To je vse, vse števalje nekih čevlov, parnjavic pa skupaj v neko enoto, ki ne bi kazala obremenitev študenta. Če poznam študenta, ki na študira stvar v 10 časa kot neki drugi študent in zdaj smo pa vsemi primerni. Jasno, ravnali smo tako, da smo ure uče, da imamo točke spremembe. Kaj smo pa s tem dosegli? Nekaj, nekaj, nekaj pametnega ni ne bilo s tem in tako je s to kvaliteto nekaj podobne. Ja, jaz mislim, da je da slika v enem delu vse jasni in to je v. V takih zelo temeljnih momentih. Slovenija najverjetne mora razmisliti, kako sprejet dejstvo, da se odloča za to, za kar se je finska odločila v 80-ih letih. Finci niso ničesar od tega naredili zaradi bolonje, ker so pač naredili z bolonjo, majo precej stikanja, jaz s sistem pač rahlo bolj podrobno spremljam neko število let. Oni so se takrat odločili za petletni študij. Zakaj so se odločili za petletne študije? Ker so bitko pametni, ne, v resnici je akademska skupnost predila s pritiskom, ki je bil velik pritisk mladih kadrov, ki jih ni bilo kam spraviti v e, tem pogonu in je dosegla podaljšanje študija. Podaljšanje študija na pet let ni bilo v vseh elementih racionalno, dolgoročno se izgleda zgleda splačalo, a e, to bilo bistveno drugotno stanje, kaj druga ni treba spraševati, ker je bilo seveda, jaz mislim, da predvsem tisto eh, prvo. To jim je to zadevno rataj. Mi gremo na petletni študij. Znotraj petletnega študija je zelo velik problem en sam, da imamo, da celo generacijo tiščimo v bloku do zadnjega leta do diplome. A znak kdo to razmisliti, kako tukaj izkoristiti ta čas, zato da prideš bližje tistemu, kar ti misliš, da bi moro, to je ena od tez, kolegica zadej zabovarja, mislijo tisti, ki tam predavajo, da se da največ dobit po tej lini, tega, ta razmislek nam ostaja. Ta razmislek ne bo zelo lahek, ker ne varajmo se mi v akademski skupnosti, mi se zgodilo slučajno, da ima neka fakulteta vsak predmet na petih kreditnih točkah, in da je blazno narastlo število predmetov. Kot da samo drugi se grejo boje, drugje se pozicionirajo, mi se pa ne. To je lari fari, nima nič z normalnim pogledom. A, a zmore akademska sta, eh, ta eh, akademski feraj, Kak razmislek pred tem, dokot tu vse skupaj optimalno še lahko gre, to je prav tako zelo resno vprašanje. Tako kot je zelo dober način vodenja, ki ga zagovarja nekdanji rektor in e, medva nismo imela večjih težav pri sodelovanju, zdih se mi, da, da ni bilo takih ne nebov pijočih. E, ker sem jaz pristajal, sem jazdel, da to smislen način vodenja. Namreč decentraliziran, predvsej dereguliran, zato je žival preživela. Verjetno, če bi jo drugačko skušali voditi, bi nam bilo vse skupaj v rokah razpadlo. Ampak mnj učinkovito je pa to, takrat, ko poskušaš katerih pa so temeljni standardi, okrog katerih bi se pa v tej skupnosti mogoče lahko tudi zmenili. Ob tem, ko je jasno, da mora biti cel kup razlik, pa ni res, da je vsa umetnost v tem, da vsak počne, kar ga je eh, volja. T tu ni vse to znotraj te naše, naše srednje. V to smer bo vse skupaj šlo in zato rabte. Jaz mislim, da eh, tam nekje od 3 do 4 desetinke BDP-ja, Če hočete to narediti približno kakovostno, rabite okrog dve desetinki BDP-ja za to, da poflikate peto leto, če ste ga dodali, ga morate pač plačati, ne more biti drugač. E, a je to mogoče narediti? Čez noč, ne? Zdaj sem neka poročila rektorske konference, kjer, kjer sem mi razložil, da se mislili da bodo dodali vsako leto 70 milijonov, E, kar je pomenil v petih letih 350 milijonov e, evrov čestitke za imaginacijo, zgodno se ne bo tako in tako nikoli. Ne? E, če bi pa blisko so v petih letih spraviti skupaj e, ne vem, tri desetinke bdp kar je približen okrog 100 milijonov evrov več denarja v tej državi, pa bi se realno pogovarjalo bi se pogovarjalo nečem, o čemer je smisleno misliti, ker Slovenija Ta trenutek, po zadnjih podatki, ki obstojijo tako, da so približno prijemljivi, govorijo, da Evropska, v Evropski uniji 27. daje 1,13% bdp Na e, Naprimer, Francozi 1,21, Slovenija 1,32, Finska 2,07. Tu nekje se giblemo In če hočemo, torej, dvigim trah v Uh, jer se ne strinjam vsem, da za to ne rabimo agencije, ne mislim, da dela čudeže, mislim pa, da ko je, ko je stvar zelo kompleksna, ko je treba vendarle nekam umestiti, takrat rabiš misliti o tem, kam se bo razvijala, kake podatke je slučajno treba imeti, ker imamo občutek, da smo bolj ali manj v temi, vozmo brez luči to uh, celotno strukturo in nekaj teh robnih elementov, lahko bolj kompetentno narediš, če imaš nekaj takšnega, eh, kar seveda ne sme biti niti univerzitetno, ni državno, mora biti nekje na križiščih postavljeno, v koncu smo neki tako zakon že zapisali, ampak ni slučajno šlo ven, Ker je nekomu bilo bolj v interesu, da se bomo že mi zmenili, še posebej, če bomo prav zbrali eh, to na nekorist. Jaz tu nekje viden, neki toč, okrog katerih bi bilo treba se dogovoriti, In jih preprost naprej, neki desetink je mogoče prerazkorediti, podvojili, ne bomo sredstvo za visoko šolstvo, jaz imam malo preveč izkušen, kako zgleda dobiti, tri pet desetink BDP-ja. Vem, da jih je mogoče zapraviti, zdaj empirično je to dokazan zgubit v štirih letih. V štirih letih je, se, so se sredstva za pet desetink odstotka BDP-ja. Kako se to nazaj spravili? Ahaha. Moram goče še zadnje vprašanje, zaključno, če je. Če je. da poslovanje ne očaka, da bo To, se je da se počala, tehnika na Predstavimo da je da to, da je da je bilo Zdaj nekaj, da počista odgoja pač je v naredkem šolah in sloge in neki in ne Dobro, tukaj še zadnje vprašanje Ja, se pa komentirala, da ko pa, kaj da nam najde službo šif, da poslije, vroma, da razmišlja sploh tem. Meni se zdi, da je funkcija univerzi to, da nam da vedno, da nas nekaj nauči. In tukaj se smo mogli o tem progovarjati, ne o tem, kakšna konkurenca, ne o tem, ali bomo zopili službo, ker smo lahko svoj govorili, ampak na tem, kakšna je nas in In jaz da malo da tukaj, s Pa to, vse to v bistvu zanavarjamo, profesorje, vanj imamo na neki način, na ker v bistvu tako, da ne more v tem pravcu časa razmišljati, premišljati, delati pri svojem vedenju. Pa tudi profesorje, ker vidimo, da se ne vem, še so, tehnolog, so isak, isak ena nečeta, in v bistvu tako premišljajo, tudi mi jim včasih pripištevati in tukaj v bistvu, ne, ne. Code, To naj ne čuti, pa še pa na temenu, pa še da, tako še pa na pa še mi je pa, z a svoj, da ti se smo za z meni, to pa to glede, tako da pomeno še da, prav odrej ki vas prisotnih, če reklamo naredim in sicer, za, na konferenco se imenuje alternativni ECOFIN. To je konferenca takšnih ekonomistov v levo, usmerjenih bo napravni, pa kot sedaj, če ta se zveče, se začne, pa v ne občetek In na nek način poskus razmišljati o siste, kar bodo ministri razmišljali na hrdu v pitek. To prav, to isto časno, pa se vsi vahle Če pridete, če to se kar povpite, če to se večer, petek pa se v na te točki zaključili, pa bi se dva najlepše zahvali za obeležbo, pa seveda vsem obiskovalcem.